to the sunset, yeah. <laughs> s fér van, mert nem jöjj, te sensei Anya, hogy az a brót, meg csörög a persely Nekem nem kellett mega x -a, hogy valamire vigyem Minden többet ér belő a hitem, szívem. A nyelvemet már nem tud megelteni semmivel A kell szétoztom az igét, a turbo jazzkivel A pia van, náltal, hogy látom, rendesen felemészt Isten vezet a boxuson keresztül, ide néz. Megásnyok, hogy tedd a szellem, világban a hérem Robban a basszus mit most rajtad a rín Mindegyek hogy ő a King Kong A Kotok vajon most King Kong? Nagyot robbanok a mikrofonban a kezemben Gombari meg most és villózunk fejemben Ez mert utolsó körök gyönekeket Jöjj a szransz, amit mondtak neked az életedről, azt mit felsér? Yeah. Egy az út, egy a cél. gyere még ide érsz, most csillik a fék a puja, éde néz! Rákutcsatsz yeah. a krátit, a yeah. amit mondtak neked az életedről, azt mit yeah. Egy az út, egy a cél. gyere még ide érsz, most csillik a fék a puja, éde néz! Szintén én egy tizenéves csicska gyerek vagyok, nyolc osztály, mondod én meg fel, de sarat rakok, nekem nem kell kiadó, nekem itt van, netodó, vigyázz itt egy újabb pillás, práciáli! Petyádóknak érzem, hogy megvédjem magam Majd az Istenem elledöntöm a múlt falam Igen én tizenévesen már Isten szolgálom vigástéked nem az utcákat portjázom Kisapám ne beszélj ki, nem nézd magadba Ide én is szeretem, hogy elköltöz végleg Dubajba Ne drámázzuk túl a dolgokat, ez már rég nem hamlet De mit is érdekel téged, ha a telefonom van nec te ezt nem még ráérsz Egy persze így szegélyztap Menj nálad a Dark Deals Nyugodtan rám kültesz Akárkit jölt a Sensei Isten szózad rajtam keresztül Remenjél A Csacokat Jött a sensei, amit mondtak neked, az életed rossz mint fejtsd el yeah. Egy az út, egy a cél, gyere még ide érsz Most csillik a fény kapulja, ide néz. Jött a sensei, amit mondtak neked, az életed drossz, mint fejtsd yeah. Egy az út, egy a cél, gyere még ide érsz Most csillik a fék, a kapulja, ide néz. Mit tudtam together. Egy időhely.